بسم اللہ الرحمن الرحیم بابن فی وجوب الانقیاد لحکم اللہ وما يقوله من دون ذلك ومرب بمعروف انه هي عن منكر <تصفيق> باب دغه بیان د دې کې چې واجب د تابعداري حکم د الله تا وما يقوله <تصفيق> ها اصده چه وای باغمان دویا الى ذالک سوک چه روبه للشو دیتا و امیره بمعروفن حکم ورتد نیکو کلیشو یا منک لیشو دنا رواونا خال اللہ تعالیٰ فرمائی لی دی اللہ تعالیٰ فلا دا سندہ وربی کا او قسم دیوی پر افستا لا یؤمنون مومنان نشی کے دے دری خبری چراغلی نی ندا خلق مومنان نشي جوڑے دے ح یح ک موقعه تردي چې فیصلله کوون کې او ګرځوي تا لرففيما شجره ب نه هم د غه سباره کې چېغ دوی کې لاجددو بیا نمومي في فوس پ خپلونو کې حراجنستتنګي مما د غسنه قد ته چې توله کومه في سلو کې سللي مو تسلليما اوغاړه کېدي ديته پهغاړی <chat> وقال تعالى فرمایلي دي الله تعالى چو چد ينما خان قال للمؤمنين و يبشكد ويناد المؤمنانو اذا دولوا الى الله ورسوله كلت روبل لشي دي الله تعالى و الله رسول كتاب الله وسنته رسول لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِالْعَدْلِ <سؤال> <سؤال> وَأَن لَّا تُغْرِيَكُمْ زِينَةُ الْحَيَاةِ <سؤال> الدُّنْيَا <سؤال> وَلَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ وَاتَّقُوا اللَّهَ او درخلکم دی کامیاب دی وفیه مین الاحادیث او په دی باب کې دا حدیثو نن دی حدیث دا به وره رضی الله عنه المذکور ذکری شو فی اول الباب قبله پاول باب کې دی باب نمخ کې وغيره من الاحاديث او غير دينا دا احاديثه پديکشتا قا نبي هريره رضي الله تعالی عنه هو دا ابو هريره الله تعالی عنه نو روايته دي فرمائي قال فرمائي لما نزلت کل چرانا نازل شو پر رسول الله صلی الله علیه و آله دا آیات د سوره بقره لله ما فی السماوات وما ما فی الارض خاص دا الhazard را دس چې په اسمانونو زمکو کینی دا ټول الله پیدا کړی ادتولو مالک <سؤال> و اختیار من اللہ <سؤال> دے و ان تبدو کخکارک و ایتاسو ماغفی انفسکم شستاسو زرنو کنی او تخفوہو یا پتوئی یحاسبکم به اللہ نو اللہ بتاسو سرپدی بکل چید آیات نازل شو اشتد دا ذالکا سختشو دا خبرا فا اصحاب دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فا تورا غدید رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تا سم برکو علی ابي اب ناس تو پزنگننو فقالو ایدید رسول الله ایدہ اللہ رسول کلیفنا مونگ مکلف کری شویو مینالا عمالی دا ملنما نتویق وغج مونگ اتاقت لرو چی اغموز دے جہاد دے رو جدا وصودقت و خیرات دے وقد انزلت علی کا ها دیل آیت و بیشک نازل کری شوی دے پتا سدایات و لا نتویقها و مند دیتاقت لرو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یا تریدونا آیتا را دل رئی ان تقولو دا چتا سوائے کما قال احلو الكتابین لکا ویلیو خاندانو ددو کتابونو تورات وینیر شریف من قبل کم تاسو نمخ کیای پخلوی دیو سمعنا و ریدلی دی مونگا او ملنسو و عصوی ناوی مونگنا فرمانی بل قولو بلک وای سمعنا الله موستا خبر اوریدنی وات وعنا او مونږه اختیار کنی غفرانک بخنا غاړو تانا ربنا اذا مونږ ربوي له کلم شیر او تا ترفت د درد ل وجد اشكال د صحابه کرام سو اې دې دا وای چې کم خیالات بغیر د قص نه پزړکی راځي نو وای په دیو میساب کیږي پښ وي په خبره نباذ خیالات او واس وسوسه خودبنده په وس کې نه دی بلا وسه پزړکی دیری نو چې په دی نیول وی نو سو په خلاص شي نئی اللہ تا خوب مونږ باندې دا الله حبیب مونږ باندې شامل مکرم مزو کوي دا زموږ د وسو طاقت مطابق روجو نسۍ jihad کوي خیرات ورکي ودل توي چې کم خیال او وسوسه بغیر د قستو ارادین راضي پدیب نیول <سؤال> وی ندید دیو جناب په مشقت کې واقع شو ند اایات الله رولې ګل لا یکلف الله نفسن الا اساها چې الله تکلیف کې نه چي نفس مگر دا غد وس مطابق کم خیال او کما اراده او خبره وسوسه چې به اختیار حضرت رازیو نپاغي الله نیول نکي او که په خپل ق ارادي سرهڅوک دګونه سوچونه کوي دګونه بندو بس جوړي دغللتتو کارونو ترتیب جوړئ د چون کې داد د د په ایار ده او د سوچ فکر سره دا کوي نو پهدي بنی ولوي فلم ااقه هل قوو قال چولست دیل رضی قوم وظلت بها السنتهم حتابیشی وی پدی جبی دجوی انزل الله نرالی گلی واللہ تعالی چوچد دی في اس رحادی پسیب آمن الرسول بمہا امجل ایلیه من ربهی والمؤمنون ایمان روڑے رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بما باغ دین انزل الی الهجرا لغلی شوید یغی تر طرف درب دا و المؤمنون و مؤمنانو کلن ذو امن ایمان روڑے بالله و الله و ملائکتیه او ملائک خدا و کتبیه او کتاب خدا و رسولی او په پی غبرانو دله لانو فرې کومونګجو داواې نه کوو بین أحد میرووشي په مابیین د یوکې د پیغمبرانو د الله نه پیمان روړوکې په قالو ویللو د ممرانو سمینه اللهمونږسته خبره اوورندلي دا وااتانه اوتاب بداری مختیار کړي غ تان استاد شان مطابق د بخنی متالبکو ربنا ازم غربا والیکالمشیر او تا ترفت ددرتل فلم افعلو ذلک ارکلش دیداسو کنا شهر الله تعالی نذغه حکم الله منسوخ کو فان الله عز وجل رولې ګلو الله عزوجل ذات آیات لا یکلف الله نفسا الا وسعها پتکلیف کنا چی الله یو نفس مگر دد وسو طاقت مناسب لها ما کسب د دې نفس د پارا غسدی شد کسب کړی ویاره ما اکتسبت اپد بوج ده غ بدعا مال وی چی د کړی ربنا اے زمونگ ربلا تو آخذنا منی سی مونگا انسینا ان شي ہیر سی او اختوعنا یا خطاش مونگا قال نعم علاوی آو بندہ تچی سغواری ماد در کول وعدہ فرمائے لئے ربنا اے زمونگا رب ولا تحمل علینا عسرن مبارکے پمو بوجنا کما حملتہو لکتا بارکلیو پاکسانو من قبلنا نه مخیو قال نعم اللہ ویچی آو بندت سویدا سکو ربنا ولا تحملنا اے رب زمونگا مبارکے پمو مغم آغسا لا تواقته لانابي چې مونږته وسطاقت نه شغې د پورته کولوافو عننا وفر لنا معفیو کې مونږته بخنه کې مونږتهوررحمنا رابانې رارحممو کې انته مو لاناې معلي کو مددګارز مونګ ف سرنا زمونږ بتهور نو على القوم الكافرين ومقابل ذقوم كافر كي قال نعم رب كريم ويا اوراهم مسلمون باب في النهي عن باب د بیان د نهي کی د بدعاتنا ومهدسات الامور او دنوی نوی کارون نپدن کیم قال الله تعالی فرمائی ردی اللہ تعالی چوچد دیں فماغا باد الحقی اللہ دولال نشت دے پس دپری خودو حق نمگر گمراہ دام اې چې حق دې پرې خونو بس بیا گمراهی ده وقالت اعلی فرمایلی دي الله چې چدې ما فرتنا موږ کوم نه ده کړي په کتاب په کتاب کې من ند شي د فیل کتاب دوه معنا غانیدیا ته مراد لوح محفوظ ده ها داږي په لیکلو کې موږ څه کې کوتا ہی او کوم نه نه کړي بلاه محفوظ کی اللہ جل شانوو د تولو مخلوقات او علم لیکل دے سرګند او پټه یو شه دا غی د علم نبار بار نشتا یاد کتاب نو مراد مجد مجید دے او منشن نو مراد اغدی نکارو نه دی په قران حکیم کی د تمامو دینی کارو نو یا اجمالا ذکرنے او داغي وضاحت حدیث مبارک او کراغلے وقال تعالى فرمای دی دی اللہ تعالی چو چد فین تنازعتم فی شیء کہ جګړه مور علی مسلمانانو دی او شی بارکه نواپس واپس کړئ دې د جګړې فیصله د الله کتاب او سنتو د نبی صلی الله علیه و آله وسلم تا تعالی فرمایي دې الله تعالی چې دې وان هاذا صراطی او به شک د دین اسلام یا قران الله رازمادنی وا فتبعو دې روان شي علممن او عملاً ولا تتبي او الشوبله مروانېږي د ګنوو لاروپې چې یودیت او نصرانیت دی پته فرهقببي کومن سبلي ووررن تس نسب کې تاسو د الله د صلاراب وقالتعا فرماي الله تعال جوجددي ق فرماین كنتم کي تاسو تتحبون الله مینا سات ایدا الله صرفت تبیعون نم اپسیر روان شی یحببکم الله الله عطا سر مینو ساتي ویغفر لکم ذنوبکم معب کیتا سل استاش گنا حنا فی الباب کثیره معلومه حیاتن په دی باب کې د معلومنی وانائشة رضي الله تعالى انها دم من ممینی نائشی رضی الله عنہ نا روایت تے قالت بی بی فرمائی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلی وسلم فرمائی لی من احدا صفی عمرنا چاچی اونوے کار پیدا کزم پدی دن کی حادا داما لیس منوچ دیننی فهو رد و غرد و مردود متفقنا علیہ و فی رواۃ للمسلم فی رواۃ مسلم شریف کی من عمل عملا چا چ عملہ یومئذ صالح امرنا چپاغزم حکم و اجازت فوردن العمل مردود دیں ن دین کے نوے کار ادازائی گنا او ہر یوم نوے کار پر دین کی دا بدعت دے و جابر بن رضی اللہ تعالی عنہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان روایت ہے آ فرمائی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا خطبك لک خطبہ میں احمرت عیناهو نشرگی مبارک بے سری شوی وعلا صوتو او आवाज بیرا پورته شو وشتد غضب غصبه ساخته شو حتا کان نو تردي شي تابو گنيه وي منذر جيش ني رول كديو چې بس غ لخر را روانه حمله کوي يقول به سبحاكم ومساکون چې ساري براشده لخر پتا سو يا ماخا الحمد لله يهديكم الله الى الصراط المستقيم ويقول ذا الله حبيب بو عشت انا رالي گليشم ز و ساعت قیامت كهاتي دو گوتو وَيَقْرُنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ اَپي وسوالې به په रुपمند دواړو غوتو کې سبابت او اسطا اې دا سبابي غوتيو د منځنۍ غتي په منسکي دواړو غتي به يو ځکه هغه د دې دواړو غوتو په منسکي معمولې په لويوالي وړکووالي کې فرق نیا. دیو جندا الله د حبيب پس بل امت نشتا بل کتاب نشتا بل پیغمبر نشتا دی پسې بس قیامت رازي ويقول ذا الله حبيب يما بعد ورشي پس د دين ری فن خير الحديث غره خبرو کی کتاب د الله نه وخير الحديث وخير الهدى و بهترين الطرق هو هادي محمد صلى الله عليه واله وسلم اغه طریقته محمد صلى الله عليه وسلم دا و شر الامور محدثاتها نا کار پکارو کینی وی کارو نهي و كل بدعهن ضلالت هر نه کار يقول فرمائل میں نا ولا زدر لایک او مہربانم فار مومن د ذ نفس لا هر چاته د ذ نفس ن زیات نیزدم بان ترک مالن چا چمال پری خو منشو فلیهنی د بال بچو وارثانو نے و من ترک دینن سوک چم منشو پری خود او دیا او عن یا بچی پرخ المحتاج فلی یا ندا ما ترا رسی دینی والیا اود دی طولزم واری پما دا رواهم مسلم ونل ارز باص ابن ساری رضی الله عنه حدیثه والسابق اغه حدیث د یواندنی په باب المحافظه علی السنه باب ابن محافظت علی سنت کی تیر شو باب فیمن سننا سنت حسن تنو سیئتن باب دې په بیان دا غشا کی چې ای یو ښه طریقې کا یا یو ناخار کا چایو خکولی طریق رویستا او غیمان خلق روان دی دنکار کئی دتا بمجر ملاوی اکا چایو ناکار دبی دی نئی طریق رویستا او دن پس پی خلق عمل کئی مدته دتا بمداری سزا ملاوی قال اللہ تعالی فرمائلی اللہ تعالی چوچد دے والذین اقولونا او <سؤال> کسان چې د یوا رک بهناره به زمون داهله نه او خمونږته من وانا زمون د بییانونه وات نه زمون د اولاات نهقرره ته <تصحك> یونین یخواالې دګو دا زمونږ مون غاو زو مون غولاد دا مون بیبیانه متدست سترگو يخواله جوړ کيه د دې سترگو يخوالي نه مراد سړي او خپلې بیبي بی او بال بچ سره په دین او عبادت کې مشغولو ګوري یاد أغي ظاهري صحت او عافيته او خوشحالي وګوري ناولاد چې روغ رمټي او خوشالۍ کې د مور اپ لار د سترګو اماما او ګرځي موږ د فرزګارانو ديني مشران موږ ته تقوا هغه اعلی مقام را کی چې دنیا کې موږ په سي متقين وقال تعالى وفرمائيه الله تعالى چون چد وجعلناهم ائمه غرذو لم مشران الدين يهدون بامرنا لار بسمول خلق تزمم به حكم و نبي عمر جرير ابن عبد الله رضي الله تعالى قاله د فرما کونه هممونږ في صدر نه هاري پاول درس کې درسول الله صله الله عليه عا صلله مصره فجاوقومون راغلی ی قوراتتون اوتون چې دغې بدنونه سرګو جاميزې پهزيشلي دوي موجتاب نمار اغسطن کیو د ټاٹ ا د وړیو جامي ا او درا و شاده چن مار ذکر کو قبا متقلدي شیو فټری په غاړو کراز ون دیکنی عام د دنیا بل کلم بل کټول مم و دوار د مدر قبلیو د الله بوق چې دا خوږ او د خو بربي ف وجه رسول الله سن الله عليه عليه وسلم ووسما د هغې په مخک مباره اوورم کې د خکانه تغير راغلیو لماار آب من الفاقت یاغ چې ل دو په د اللوګنا په خرج بیارهتو فامر بلاالاً. حکموں کو بلال رضی اللہ عنہ تفاعد ظن غبان ہوئی واقامو اقامتی وکو ثم خط و باب یعنی اللہ بزد مزنپس خطبہ ہوئی فقال وی فرمالیا یوحنا شتقو ربکم اے خلقو یری گئی د خپل ربا غنا خلقکم من نفس واحده چپی دا کڑی د نفس یونا ال اخر دا اخر د آیات پوری شد د سوره نساء ولنه آیات دې تردید پور یو ان الله کان علیکم رقیبا بشک دې الله پتا سم حافظ او نگهبان ولايته والایه اوت اوخرا وغبلات ہوئی التي غفي اخر الحشر شف اخر د سوره حشر کې نه ایو الذين منتق الله ایمان ولوذ الله نو یریګی <coughs> وال تنظور ودي ګوري سووجو کې او ننفس معقد دمت ل غدن چې سیلی ګلی د سبانه یرې دپاره تصد د قه راجلون خیراد دي کېو سړی من دیناري د خپل دیناارونونه منندرح اوو د خپلو د راهمونونه تصدق رجلن خیرات کڑو یاد <coughs> مازیسی قدا خیرات کڑو یو سرید دینارون ناد درهمون داغن د جامو داغن من سوای بررهی داغ سواد غنم داغن من سوای تمرهی د سواد کجور داغن حتی قال تردیجی ولو بشک تمرتن اگر ک نشانو ور وسنی نی وک جورا راడే شنو دالم راڑی فجار اغلی رجن یو سلیدان سوار نبی صورت نیوتی لیر اډ ک کلیواد پیسو کا دت کفون قریب لا سندا تعجز عنها تعغیر پور تکول ناجشو بل قد عجزت بلکی عجزشيو ثم تتاب الناس بیا په در په راتل خلق حتاره ومیکاتو کاو مېنی جوړیری من توامن وصیا بن توام او جامونا اتاره تو میکاتو رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ مبارک در رسول الله صلی الله علیه و علی وسلم یتحللوا ذ خوشا لنزل دو پړه کې دو کنه غنحو مزهبت تابوي چګندا دا مخ مبارک د ایس راته وګری سونا سره زر پرکی نو رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایل من سنن فی الاسلامی شاش رविष्ट اسلام کی سنتن حسنتا یو طریقه هستا یا د قران او سنتو د دین له قواعده مطابق وي فله اجر هاد له با اجر د دین وی واجر من عمل بها واجر ذا چه عمل وکوي پدي من با دي هدن پس من غیر بغیر د دین اي ان قسمه اجرهم شيون چه کم بکريشي د اجر د دین سه وَمَنْ صَنَّ فِي الْإِسْلَامِ شَاشِ جُورَ كَپَيْ اسلام کې سنتن صيه تن اولار خراب کان عليه زرو او پد بوجدي ني او زرمان حامل بها ابوج دا چا چي عمل کو پديم با دي دنا پاس من غير ينقصا بغیر دي نه چي کم دکړې شي مینوازره هم شي اون د بوج د دین اسشه رواه هم مسلمن قوله مشتاب النمانمار تا پجیب سره نه او نه پس الف نه او وای موحدلا او نمار و ج جمون نه میراثن تا جمات نه دا جمد دا ویه قصاوندا سادر توی منسوفن دا وڑینا مخطوتن صدا ذکر خې پکی او معناده مجتابی حالا به سیاچولیو قد خرکو ها فیروسم ادي سرونو سره سادرون شلولیو داسه گندلیو اپا کی غریوان تنه نی بس صرف سر له پکې زکړ له ک مړی له چې کفن جوړه ابس ساده باسو زده صاحب او ساده جوړلو کته نه ده چې باندې وک کولا سبا کې پی اصل خبره د قبر دا خراقو حفیروسم سرونو سره اغ سیرلیو نو پاکه کپڑا کې سر وردن دن نا کړو औषدا سی گریوان جوړنو او نو د سرس مثال په تور کالری مالری جوړي او اصل کې دی لفس کې جواب راغله جواب وی القطع كبريكولو تا منه قوله تعالی وثمود الذين جاب الصخر بالواد ویسا مودیانا غشی تراشل بے کانی پاغوا دید کې کلی کی نو دلتا مجتابی ہارا غلی دی نو دام آدد جابو دا جابو سخرہ دا تراشل اتھوئی این حتوہو دا بے کنستل تراشل بے و قطعوہو اداسی کنستل بے وقوله تماع را دا پعین محملس را دی بیچ کیه تغییر را دا خبکان دا نبیر اسلام رمک تغییر را غی وقوله رئیت و قومین پا فتحی دا کاف و زمیس را قومین و قومین اے صبرتین دیرو تاوید و دیری جوڑ شد وقوله کانه مذهبت دا پزال معجمس را دی اف ح فتح هذا حالا وباي محدره وري قاضي عياذ رحم الله ونور وصحى هو بعضه وبعضه خبر سي ڪري جدا ظالم معجمرد او فتح هذا قالوا قاضي عياذ وغيره وشحف هو بعضهم <حس> وی بازی پدی کی تصحیب کرے ٹکے خطا کرے نو وی مودو مودو ہونا تن دال محمل دے و زمد حادا و دے خدا خبر و درست ندکا و قداز و بتهو الحمیدیو امام حمیدیم دا غشان لفظ ذکر کرے والصحیح والمشہور هو الاول سی و مشعور و لخبر دشدا مزحبتن ده مدحنتن ده و المراد بیه علی الوجهین پدوار و وجو کی دیدین مراد سو اصفاؤ صفاوال مراد ده والاستنارتو او روخانوال و چمکوال تی مراد ده مخ مبارک ده خوشالینا پڑکی کېدو. وعن ابن مسود ان گردی صحابی زکر در تنیه تیر شوه جریر ابن عبدالله رضی اللہ عنو دو دنم دے جریر کونی دا ابو عمر دا جریر رضی اللہ عنو دا یمن د شاهی خاندان سرا تعلق لرلو او د دخپلی قبیلی سردارو دیتا بجلی زکوائی ځې قبیله بجیلې دي سردارونو د په لسم د رمضان د په رمضان لسمه هجری کې اسلام راوړل د اسلام رحم السلام د نبوود ژوندون مندي حجۃ الوداع کې د الله د حبیب سره او اکر چې د اسلام قبول کړ د الله حبیب ورتصادرون و عثمان نزی اللہ عنو دے دا حمدان گورنر جڑکڑے ہو او من نزی اللہ عنو دتا باوی پالا دے پتا رحمتی تپ جاہلیت کم خسردار ہوئی اسلام کم خسردار ہوئی دے یمن تلاڑو بیا کوفی تلاڑو اول تے اقامت اختیار کو او دې په سلور او یا هجرای س سلور پر زو سم هجرای کې وفات شوې ده اذن الصله حدیث منقول دي ده حضرت جرير رضی الله عنه یو الصله حدیث منقول دي او دا دې لوی جلیل القدر صحابي دي د تبع یوسف هذه الامه یعنی حاستا ودا دې امه یوسف د جریر دوام رزی الله انه جریر یوسف هذه الامه وکانت ویلان یسلو الی سنامل بعیر دې دمر دنګو چې دوخ کوپ ترشیدو دمر الله دنګ کډ ور وَكَانَنَ عَلُوهُ زِرَاعًا اے وَيْدَ دَ پِیزَار بَيَوْ گَزُو شَرِيْ گَزَا شَرِيْ گَزُمْرَ پِیزَارِ اوزو که دنگ دنگ رو دو اخ دو کب سر دے برابر اصنقو با دنگ و لارو اصنقو با دنگ و لارو اصنقو ای دے پا افریقیه که وفات شوه دے دو کوفین افریقی لارو و کوئی په کوفه کې او فاد دی اد د دو نه منقوردي او د دیر زیات مناخب دي وته د د وکییل په درېسه رحمه غست نو دته خیال راغ چې دا خو د سلوو سودي. <سؤال>: ندار کستوی په شالور شوی خرسین او بدریس او خرصوله غوی آ بیا ورته خیال راغی چې دا خو د پینزو شوده نداسی ول پی سی والا سی واقولی تر دیچ پات سوی تی دا ده د هر مسلمان خیر خواهیب لټولا ندا ډیر لوی جللیل القدر صحابی وان ابن مسعود رضی الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله و سلم قال فرمایلی لیله سم نفس نشته و نفس تقتلو چی قتلوا له شی ظلمن تر قیامت چ سمره ظلمن قتلونه کیږي الا خان علی ابن ادم الاولی مگر وی کو فق بچی ادم علیہ السلام دمن قابیل باندې کفل من دمها بوج د د د دیو نه لانه زکدا قابیل شو کان اول من سنل قتل دا اولن اغسل او چې د, د قتل بنیاد شو روکړو لمبنه حق قتل په دنیا کې قابل کړي ردا یو طریقې جاری ک تر قیامت چې څومره نه حق قتلونه کې د د وب فقې شوي هر وجنا هر شاته الادي حفاظت پر گيزلې واخړه دي خلاف یو کار وكي اپد خاري انباري او او خلق سوسه او قال خلق باغيا ملک نده په قبر کې دی ورستر رزه سزا سي او عقيقي كار ادا سي د د دې دیني د بهای بنیادی ښه او هغه باندې د خلکو عمل شورو دي نو دته لاغه سزا ملاويږي او صلى الله تعالی اخر خلقی محمد الی او اصحابي Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. mm -hmm.